Välkomna till Bokpalt! <skratt> <skratt> det är det att skratta åt, även fast Tobias precis gjorde det. Men det är en bokpodd som görs i samarbete med Mediabyrån Palt. Och Tobias, vad var det som var så himla kul här nu då? Kan du berätta för alla som lyssnar? Ja, jag kan inte gå in på hela historien, men det här är alltså sjunde omtagningen vi gör här. Ja. Det, här. det är, det är jag inte Vi är kanske. Ja. ja, så är det. Idag så har vi lite olika saker att meddela. Bland annat så har vi en ny logga. Ja. En ny profilbild som konstnären Amanda Karlsson har gjort. Fantastiskt fin. Och jag sitter, på, på den bilden så har jag en, en vit kopp med kaffe. Och det har jag faktiskt i min hand även nu i pratande stund. Mm. Har du din lila fluga på dig? Nej, det har jag tyvärr inte. Men jag, jag sitter så här i t-shirt och jeans nu. Mm. Det, det är min hemmaklädse kan man säga. Ja. Mm. Jag, jag brukar ha den på. För den är mm. fin. Ja, den är mycket fin. Mm. Och tack så hemskt mycket Amanda Vi uppskattar det väldigt mycket Bra jobbat ja. Nästa sak som ska informeras Ut i etan Är ju vinnaren av vår fantastiska tävling Som jag har haft I samarbete med Albert Bonniers bokförlag Ja, det är ju fantastiskt bussigt av dem Att ge oss fina priser Så vi kan strössla våra kära lyssnare Ja, ja Och det har varit det många som har tävlat Jag skulle nog tro en bra bit över hundra Så, så kan. kan det vara. vara ja. Och nu har vi fem vinnare då Absolut. Och de vinnarna är som följer: Lotta Helsing, Nisse H, Eva Lisa Krabbe, Jenny Eriksson och Jenny Parvjainen. Ni bör kontakta oss snarast så vi kan få era adresser och skicka böckerna till er. Och det gör ni på bokpalt.snabla.mediatburen. Nej, paltmedia.se. Ja, bokpalt@paltmedia.se adressen. Så, skickar den dit. Grattis. Kul att tacka alla som var med och delar och tävlar. Superkul. Ja, ni är lyssnarna som är allt för att göra oss lyckliga. <laughs> så är det, så är det. Ja, ni är poddpremulanterna som bara vill oss väl. Ja. <laughs> ni var en indiedrottning från Vänersborg. <laughs> ni hade kort svart par så ni tyckte vi var gamla och allt för folkliga. Men ni hade vårt första album. Så är det. Och nu... <laughs> <laughs> drar iväg en massa låttexter här nu Och det är också den, den boken vi var. har läst till dagens avsnitt In i labyrinten av Sigge Eklund Precis Och då är ju frågan Hur, hur mycket spoilervarning ska vi ta nu? Vi kör väl moderat spoil spoilervarning Ja eh, Faktiskt vi, vi kan ju nämna liksom vad den handlar om Och var, varför vi gillar snedstryck inte gillar den Och sådär men vi behöver inte gå in på alla, alla fina detaljer. För alltså det här är ju faktiskt en på sätt och vis en kriminalroman kan man säga. Mm. Men inte en kriminalroman så som man kanske är van vid att, att läsa. Utan jag tänkte mycket på Kerstin Ekmans händelser vid vatten. Som är en bok som är lite svår att hanger bestämma, just för att den, den har som verkshöjd. Alltså den är ju. Den är samtidigt både litterär som den är. Den är både lite och har klassiska kriminalromansdrag. Då. Ja. Så, ja. Samma sak tycker jag här. Alltså, den är inte lika litterär som Kerstin Ekmans bok. Men det är ändå... Det är, ändå, det är någonting i språket som tilltalar. Och som, som uh, har fler lager- än kanske random populärfiktionsroman. Hur mäter man uh, mängd litteraritet? Det, det är ju faktiskt... Uh, det finns inget bra svar på det. Nej? <laughs> Nej, men det, det är väl... Uh, mycket handlar väl hur, efter hur... Uh, hur mycket verket arbetar efter inarbetade former till exempel och sådär. Och hur mycket som läses mellan raderna, hur, hur skickligt den är skriven. Alltså allt sånt där som väger in, det är ju en ren estetisk bedömning. Ja. ja. Och det finns ju många lärda personer på olika kulturavdelningar som kan göra den bedömningen betydligt bättre än vi. Mm, ja, jag kan inte göra den alls. Nej, nej, alltså det verkar vara en omåtligt populär bok redan nu, för den har ju precis kommit igen kan man? Ja, den är ju faktiskt jättefärsk. Den, den gavs ut på bara några veckor sedan här nu. Ja, för när jag skulle köpa den så gick jag till de två boklådorna i stan och den var slut på båda ställena så jag fick cykla ut utanför stadskärnan för att få tag på den. Och nej, vart hamnade du då? flygstaden kallar sig köpcentret det, det, det är imponerande på något vis att den kan sälja slut, så. jag tror jag faktiskt inte att böcker <laughs> att det var så populärt med böcker som det verkar vara ja men det, det kanske görs därför att det inte är så populärt som man bara beställer in 2x var det, det är en är rimlig analys jag tycker inte den är rimlig men det är ju värt att tänka på faktiskt. Mm. det är möjlig analys i alla fall en analys är det definitivt det är ju men håller inte du med om att det här är en finurligt skriven bok? Jo, verkligen. Alltså, den hoppar ju tiden fram och tillbaka. Mm. Ehm, lite Quentin Tarantino-stil över det. Han jobbar ju också <laughs> mycket så. Men ska vi dra handlingen lite kort? Jag har väl inte undgått någon i och för sig. Men den är ju löst baserad på det här fallet- där en flicka försvann i Portugal. Och hon är fortfarande inte funnan. Och det har gått sju år nu, tror jag. Mm. Och föräldrarna vet liksom fortfarande inte vart- var hon är någonstans vad som har hänt om hon lever eller är död och sådär. Ja, och misstankar riktas mot föräldrarna och det är ungefär det som händer i, eller det är precis det som händer i Sigrid Eklunds roman att föräldrarna får misstankarna kastade mot sig mm. ja och man får följa de här två föräldrarna den är skriven lite grann som Thomas Engström mörker som är gott alltså att det står namnet på personen som ur vars perspektiv kapitlet kommer röra sig så det börjar med Åsa som är mamman i familjen och så får man följa hennes tankar. Och sen så är nästa rubrik Martin här för mig. Som är maken då. Och så går det vidare så att, att en karaktär får ett, ett kapitel. Mm. Och, så. och det jag tycker är, det är ett ganska fint sätt att ordna saker på. Det, man skulle kunna tycka att det var simpelt. Men det, det skapar ju också spänning. Ja. För vi får ju se scener äga rum ur flera olika vinklar. Alltså en händelse som dyker upp i ett kapitel dyker upp senare i ett annat kapitel. Fast får ett annat ljus över sig. Och det är snyggt gjort alltså, tycker jag. Ja, det... Nästan filmiskt på något sätt. inte Tarantino så du och det är ju det är rimligt, tycker jag. Och det är spännande också då att få se hur personer uppfattar sig själv och hur andra uppfattar dem. Jag tänker ja. på Tom, han som, är, han som jobbar med Martin. Martin är ju pappan till Magda. För han inbillar sig ju att han egentligen tar hand om sin flickvän så alltså att han löser hennes problem och sådär. Att han är en viktig person i hennes liv. Men egentligen så är det ju tvärtom. Det är hon som styr upp jobb till honom och så vidare. Precis. Och det är lite spännande... Han... Så här, vad, vad, alltså bilden av sig själv... Och den bilden som andra har av en... Att han kan skilja sig väldigt mycket. Jag, jag tycker att... Det, Tom är ju faktiskt en spännande figur. För hur välskriven romanen är... Så tycker jag att rösterna är ganska lika varandra. Och tankemönstren är väldigt lika varandra också. Men ja. Tom skiljer sig lite grann. För att han... Han är så otroligt osäker på sig själv och han eh, drivs av en slags ärkebeundran för Martin som är pappen i familjen. Alltså han blir så för i sin chef, Martins chef då. Och mm. att han bara kläser som honom och han försöker ändra sitt minspel efter honom och hur han för armarna och hur han säger saker. Alltså han, han, det han är alltså en man som är över 30 tolkar gör det som och som eh, helt och hållet gör om sig själv för att matcha sin idol. Ja. Jag tycker det, den osäkerheten kan vi alla känna igen oss i. Men han får ju några snäpp extra. Ja, visst. <laughs> det är klart. Sen så blir han lite grann, Han blir liksom kriminal, kriminal, kriminalpolisen i det här dramat på något sätt. Eller privatsnoken. För att han är den första, förutom mamman då, som är sin egen del i det. Men han är den första som, som verkligen tar, tar sig till fallet och försöker hitta en lösning. Och detta så gör han ju han, egentligen bara, bara för att rädda sin idol. Ja, precis. För Martin har ju av förklarliga skäl blivit misstänkt för, för dådet. För att uh, flickan har försvunnit. Och då tänker han att han ska få honom genom att mm. själv uh, hitta sanningen då. Precis. Så det, den, den flörtar mycket med däckargenren med, med men har ändå fler bottnar. Och uh, jag, blir, jag har inte läst något av Sigge förut. Men jag, uh, jag blev positivt överraskad. Alltså... Tänk om man kan vara både rolig och ha en podd och skriva så här bra. Ja, ja. tänka sig. Tänk. Men det är ju egentligen, alltså Christopher Hitchens, en känd författare journalist, religionskritiker som dog i cancer för ett tag sedan. Han sa att om man kan prata så kan man också skriva. Mm. Och men det menar han alltså att om, om man kan prata- så folk eh, är villiga att lyssna på en- så kan man också skriva så folk är villiga att läsa det. Och jag menar, Sigges podd- har ju en 300 000 lyssnare per avsnitt eller någonting. Snäppet mer än vad vi lyckas skramla ihop. Um, mm. Och jag menar då- kan man ju tänka sig att han, om om citater från Hitchens stämmer- så, så är det ju rimligt att han också kan skriva- så folk vill läsa. Ja, fast det behöver inte stämma det där- det förhållanden som han nämnde. Ja, han kanske mer att man har- dramaturgiska i ryggen men så alltså, stavar man som en kratta så går det en unge vidare för en. liksom om man inte har det grammatiska med sig Nej, men då har du väl säkert någon som korrekturläser är... Ja, just det, men sen så har vi det med syftningsfel så alltså, det, det går ju an att, att säga syftningsfel och liksom kasta om grammatiken och sådär när man talar, men att göra det i skrift det är inte riktigt samma sak många som har problem med att läsa och skriva har ju ofta en fallenhet för det talade ordet och vice versa faktiskt sen så finns det de här lyckliga jävlarna som har både och som, som Siggeklund som förtjänar vårt, vår, vår eviga avund på något sätt mm. alltså jag har ju lyssnat på i stort sett alla avsnitt, kanske inte riktigt men väldigt många avsnitt av deras podcast han och Alex Sjona. och det blir lite så här spännande för det är ju som att man känner honom då det är ju, vad har de, de har hundra avsnitt nu Man har liksom lyssnat på hans röst i, i hundra timmar då typ Då lär man ju känna en person Ja, just det Och det är lite spännande att sen läsa det han skriver För man märker att saker som de har pratat om i podden Kommer tillbaka i boken Som den här grejen att han att Martin ville ha ett, ett kontor, ett rum, ett tak, fönster, Eller han tyckte om det han hade ju takfönster i det rummet som man skaffade. Mm. Och det är ju någonting som de har pratat om i podden också: Att eh, Sigge gärna vill ha takfönster och se himlen, medan Alex då, vill ha ett stort fönster ut mot gatan. Och det var därför som Alex skaffade en, en så här en bok, eh, en bokbutik. Så att han skulle få ett stort skyltfönster ut mot en gata liksom, mm. till sitt kontor. Och eh, det var lite så här kul att man kunde upptäcka sådana sådana saker i boken när man läste det är inte så ofta man får tillfället till det Nej, men det, det var en grej jag du med på att Martin kändes i alla fall inledningsvis som ett illa, dolt självporträtt säger jag utan att känna till särskilt mycket om Siggeklund, men det kändes så liksom, att här kommer en person med författarambitioner som sen blir följare i fläger. han är också jobbat för ett förlag Siggeklund mm. och är författare så jag är liksom, jag kände lite grann som, som att alltså författare och journalister är ju representerade bland romanhjältar Ja, visst det är ju ett stort problem, att, att man skriver ju ofta från sin egen vardag och, och låter hjältar bygga på en själv. Mm. Och då blir det ofta författare, naturligtvis, för, för att man själv är det. Uh, det. Och här var det väldigt många kulturarbetare med. ja visst, Det var, det var nej. inte verklighetens folk här inte, nej <laughs> men Men du, det här, är, det här var helt världsfrånvänt. Det här var verkligen inte verklighetens folk. Uh, Martins morgonvanor och vanor, funderar du på dem? Uh, nej... Nej. Inte det minsta Nej, det står ganska tidigt i boken På sidan eh, 228 200... Jag läser ju den digitala utgåvan ja, 228 hur helst... eller 28 Nej, 28 Ja, men du behöver inte bräda dit För det, det, kan, det kanske inte stämmer Men hur som helst Så det är Åsa som tänker på Martinans morgonvanor mm. Och så tänker på vad han brukar göra Först kissan. han Det är normalt Det brukar jag också göra på morgonen mm. Sen så går han ner i köket Och fyller en kopp med varmvatten Direkt från kranen han häller i lite snabb kaffepulver och sen svepar han. Det är ju lite mer en verklighetens folkgrej att göra. Är det det? V vad är det för människa? V vem häller hett vatten från kranen? Jag vet inte In vem som faktiskt gör det. Är det, men massa, det... det är en massa nervgifter och skit. Det händer det att det även att han, blir, i... att han blir tossig. Ja, men det, det händer även i... i, i grabben i graven bredvid filmen. Så gör han så. Han som är huvudperson där. Ja, men han var också knepig. Ja. Ja. Morsan har berättat att de alltid gjorde så när hon gjorde en välling till mig som barn. Det mm. är sjukt störande. Jag tog varmt vatten. Ja. Ja. Men sen, sen så går Martin till skafferiet och så tar han en bit knäckebröd och äter den utan pålägg. Tänker, Herregud, du tillhör en överklassfamilj. För det, är det han gör han ju, i stort sett. Han kommer ju från en familj av framgångsrika förläggare. Mm. Övermedelklass i alla fall. En tid och pengar, vet du. Har, nu, har du inte lärt dig att uppskatta vettig frukost, tänker jag. Alltså, har, du inte... <går> har ingen gett en vett i frukost någon gång? Vad är grejen? Ja, men vi vill spara tid. Ja. Det går man... jättemycket snabbare att ta en utan pålägg. Inte jättemycket snabbare? Jo, procentuellt. Så är det väldigt på, procent påläget snabbare. är det nyttigaste på mackan också. Ja. Det är ingen som kan klandra det nu om man går och trycker in lite skinka i munnen. Förutom att de rent veganska argumenten. Alltså. Ja. Det finns ingen som kan... Klanaren för att man Tar lite, lite sojaskinka Och stoppar i munnen Så här. För det är ju nyttigare än brödet Ja, det finns ju Det är en pågående debatt det där Jaha, jag har missat den debatten ja. Vi behöver inte gå in på den för den Nej. låter tråkig Vi lämnar den där hem Vi har inte pratat med varandra på två veckor Ja, pratade igår men vi har inte pratat så att andra kan höra på två veckor. Ja, det stämmer. Det stämmer. Och anledningen till det, det är för att jag har varit i Berlin. Ja. Mm. Och jag har letat efter spår. Då undrar du, vad för slags spår? Jag fick ju ett vykort, så jag vet ju. <laughs> du visste du inte innan Men... du fick vykortet, jag har faktiskt berättat det ja. ja. Men berätta, Hittar du, några... du letar efter spår, hittar du några spår? Ja, alltså anledningen till att jag åkte dit för att jag, jag skriver ju ett reportage om Hjalmar Bergman, som mm. är en fantastisk svensk författare. Uh, Sven De Blang sa att August Strindberg uppfann ett språk men Hjalmar är uppfann den svenska romanen och så är det i mångt och mycket. Och jag åkte dit för han flydde till Berlin på 20-talet. Ja. Uh, han var i hemlighet homosexuell och Berlins uh, toleranta klimat på den tiden gentemot uh, alla sexuella läggningar uh, gjorde att han kunde leva ut på ett annat sätt. Mm. Och han avled där eh, 1931, nyårsafton 1931 på ett hotell. Så min tanke var att jag ska skriva ett reportage om, om Berlin på 20-talet och eh, de homosexuella situationerna på något sätt jämförs med dagens Berlin. Och då har Jan Bergman som huvudperson. Att yeah. ha honom att bolla mot på något sätt. Men tror att jag är väldigt förtjust i honom. Granskar då... du gejlivet i dagens Berlin någonting där? Lite grann, gjorde jag. Men mest The Roaring 20s så att säga. Mm. Och jag gick faktiskt till det gamla hotell Nordland där Hjalmar Bergman avled. Och mm. kände lite grann på väggarna. Det är inte ett hotell nu längre, utan nu är det ju en kontorsbyggnad där olika psykologer sitter och, och möter sina patienter och så. Men, men så jag kunde inte gå in och kolla i rummen och så, men jag kunde se fasaden och den var väldigt lik. Det var den. Mm. Ja, så det, det har jag gjort Och det var väldigt kul i Berlin faktiskt det, det... Kände du historiens vindslag? Vingslag? Ja, det kan man absolut säga att jag gjorde Jag, menar, jag vandrar ju längs muren till exempel Och ja. trots, trots att de har sprayat på den Och gjort massa konstverk och sådär Så jag kände mig instängd i jag muren Och då tänker man ju Shit, hur var det inte när det var skarpt läge då Alltså att, att inte kunna ge sig av För de som inte är så historiskt kunniga då Så är det alltså denna muren som David Hasselhoff Stod och sjöng på nu mellan 1989 och 90 då. Det borde placera placerad geografiskt och historiskt och kulturellt. Ja. Eh, där där jag, I been looking for freedom i en blinkande kavaj. Ja, det är den det... muren som bias precis beskriver. Men det var, det var faktiskt det var riktigt bra och, och ute alltså jag är en kul kille eller hur? Mm. Ja. Man, jag kan få dig att skratta, rätt ofta. Det har hänt. Ja, man, man kan nog säga så här att mellan 40 och 50 procent av allt det roliga vi har haft beror nog på mig. Ja, max 45. <laughs> max 45, okej. <okay. laughs> men ganska mycket. En, en, min beskärda del har jag ändå roat. Aha. Och oroat. Jag kan få det att gråta säkert också, men jag har aldrig försökt. Det har aldrig hänt. Nej, men jag skulle kunna kanske. Det är möjligt. Får vi se. <laughs> <laughs> jag hade faktiskt en, en vän i... i halvt halv om halv. Jag, jag var ju mobbad när jag, när jag växte upp. Mm. Så ja, skattar. Men så... så det är en som tog förbärmande över mig. Och så, men så ville han vara lite kaxis en gång. Och så sa han typ att han kunde få mig att gråta om han ville. <laughs> och så var jag smart. Men vadå? Hur då? Och så var han ruma. <laughs> så ropa massa vi han bara skrek ja. dem till mig. Han Jag kommer inte att upprepa dem nu i sändningen. Klickade Nej, men det blir konstigt. Det blir konsistämning. Ja. alltså Ja, nu går jag härifrån. Tänkte jag. <laughs> så, så du motbevisade honom då? Ja, men han kan ju lika gärna tänka att jag gick och grät för mig själv. Så. Men det är märkligt märklig att göra hur som helst. Men hur kom vi in på det? Jag vet inte. Att jag, jag kunde få dig att gråta, just det. Mm. Och så pratade vi om, om Berlin och att jag var en kukin. Men jag, jag är inte den som söker folksamlingar. Nej. Och ifall det är någon som säger till någon annan nu ska vi liksom ha en rejält bra folksamling då är det ju 99% chans att det är inte är jag som säger det. Mm. Men i Berlin? I Berlin, då levde jag loppan. Jag sökte upp grupper och jag umgicks och jag pratade och jag hängde loss och jag var så där kul som bara jag kan vara och jag, jag kände jag fick en slags livslust, det är inte så att jag har gått runt och varit deprimerad i Göteborg och så där nere men, men jag, fick, jag blev inspirerad av, av, av att man var mitt i ett skeende Göteborg, Berlin är en sån världsstad att man, man känner verkligen att man, att man hör pulsarna, att man liksom man kan verkligen föreställa sig att det pågår liv i staden medan man är där ja Ja, och det var inspirerande. Och det, den inspirationen bär jag med mig. Det är därför jag låter så glad och, och hurtig nu när jag pratar med dig. För att jag är alldeles berlinifierad. Ja, trevligt. En annan som har varit i Berlin, det är Amanda Karlsson som heter oss när jag logga. Ja. Hon har faktiskt jobbat där. Precis. Konstnärat. Ja. Precis som Jalman Bergman som du undersökte så verkar ju även Tom ha, ha döljt sin sexualitet lite grann du menar. Ja, eh, jag tänker på, på tillfället i, i Martins kontor, alltså Magdas pappa. Eh, nu, nu passar jag mig lite då och pratar lite, lite vakt här för att inte spoila för mycket. Men eh, de möter varandra och eh, Tom har någonting i handen som eh, Martin reagerar på. <här> <här> <här> och, tänker och jag tänker på Jakob låten där jag håller mitt lilla liv mellan händerna. hört den. <här> Nej, det har inte hört. Mm. Men Tom, eh, Tom eh, tror jag att detta blir någon form av invit kan man väl säga och, de, eh, och han upplever en, en stund av närhet innan, eh, innan det, det så kallade helvetet bryter löst och uh -huh. det är lite spännande. Tänkte du på ja. det? Ja, det, det, det är ganska spännande grej det här- att, att uh, gränsen mellan att dyrka någon- och att älska den personen erotiskt. Så att det kanske inte är... Den kanske är rätt hårfin egentligen. Mm. Att olika sorters kärlekar... Det kanske bara är normer som sätter gränser- för vad vi tar oss till och så. Ja. Och... För han är, ju, han är ju han har ju uppenbarligen- någon slags förälskelse i, i Martin, sin chef. Ja. Och det, det gör det ju... Jag tycker det är en styrka i den här boken att eh, han ber berör saker som, eh, som homosexualitet och även etnicitet och sådär. Utan att utan att trycka jättemycket på det heller, utan kommer fram efter en stund till exempel att eh, Katja heter honom. Ja, Katja eh, är adopterad från Etiopien. Mm. Eh, det här med att när eh, Tom då har har fattat tycke på det viset till, till Martin också att det inte bara är... blir för både liksom heteronormativt och att det bara är liksom någon form av vit medelöverklass som beskrivs Men Jag reagerade också på det. Mycket har ju med det här som vi har pratat om i tidigare avsnitt om hur man, hur man formar karaktären i huvudet ja. hur man ser dem och vi har ju ett helt kapitel där att följa Katja i hennes tankegångar ganska tidigt och sen så kommer då en annan karaktärs berättelse när han möter Katja, och det är efter det. Och då, då beskriver han henne som en mörkigad kvinna. Och det är mm. liksom först då som man, som man börjar, börjar liksom ändra bilden av henne i huvudet. Och då, då, då tänkte jag inledningsvis att varför skrev han inte det tidigare? Men sen så, om man tänka ett steg extra, varför skulle han göra det egentligen? Ja, I mean, Det är ju... Det är inte så att det står så här att någon är vit varje gång som den dyker upp i en text. Så. Nej. Nej, jag tycker det är, det är väl genomtänkt av, av, av Sig Eklund. Ja, det var ett väldigt smart sätt att liksom sätta fingret på... Eh, på våra förväntningar på, och, och Ja, och ja precis. Ja. Hur man eh, förväntar sig att någonting är och så eh, har man liksom... Ja, det, det synliggör ju normer när man bryter mot dem på något vis. Mm. Jag är lite nyfiken du, du ser ju dig själv I romanfiguren Alltså till det yttre och till hur de är alltså Du tänker att de ser ut som du mm. vem, vem i den här boken var du? Var alla du? Nej, Martin tänkte jag som Sigge Ja Där var, var det Sigge som gick omkring Och jag föreställde mig Men det, det var nog Tom i så fall Där tänkte jag mig, mig själv Att han var du? Ja, han såg ut som mig Okej, okay, okej. Okay. Mm, mm. Ja, men ja, Tommen och den som är mest lik dig är ju. Passan är så lite indie-poppare ändå, och det är inte du. Nej. Nej. Ja, ja men uh, mer lik dig än Martin är i alla fall. Sverige. Mm. är det ju. Mm. Absolut. Crying, on är du mer eller mindre sugen på att skaffa barn efter att du läser den här romanen? Det höll sig på en jämn nivå, ska ja. jag säga. Blir du mer sugen? Nej, jag blir mindre sugen. Men förr var jag ju väldigt negativ till min egen förökning. Alltså om man backar några år. Ja, du skulle in... ju sterilisera dig och allting. Ja, precis. <laughs> Idkar jag celibat istället. Funkar nästan lika bra. <laughs> Men, eh... Det är nästan när du Ja, nästan. <laughs> Men det, det, det har ju gått lite i vage faktiskt så här mitt, mitt suge efter att skaffa barn Och det som har gjort mig mest positiv Till att skaffa barn har varit faktiskt Alex och Sigges podcast mm. de, de pratar ju ganska ofta om sina familjer och sina barn Och de har gjort det på ett sätt som, som har visat att det, att, att det kan vara en tillgång, något fint eh, Snarare än en, en problem Som jag ofta upplever När många andra pratar om sina barn Jag vet inte Det har, de har öppnat För nya insikter i alla fall Deras podcast Jag kommer inte på okay. något så här specifikt eh, Citat eller sådär eh, Jo, jag undrar om inte Schulman sa någon gång När han, när han eh, pratade om sitt andra barn Som, som om skulle skaffa eh, att han var orolig, att han inte skulle älska det lika mycket som sitt första. Om det var någon som förklarade till honom eller hur det var, men eh, man kommer liksom fort, man kommer inte dela kärleken utan den, den kommer vara dubbel bara. Mm -hmm. Och det tyckte jag var eh, jävla fint. Det hade varit coolt att uppleva det. Podcasten bok på allt, där du får Alex och Sigges anekdoter upplästa en gång till. <laughs> <Ja>. <laughs> Fast utan detaljer. <laughs> Är pengar ett... Nej, ja Men det är ett abstrakt eh, fenomen Och han leker ju med det här i boken Och jag har tagit eh, tid Jag har tagit tiden På min läsning För jag läste en eh, recension av boken i eh, SVD Av eh, Isabelle Ståhl Hon hade skrivit den Och då läste jag den recensionen innan jag själv läste boken Och då skrev hon att hon läste boken på sju timmar och då tänkte jag så här, undrar hur lång tid det tar för mig att läsa. För jag läser ju ganska långsamt. Gissa mm. hur lång tid det tog? Sju timmar. Sju timmar? Du tror att jag läser lika snabbt som någon som recenserar böcker i SVD? Eh, jag vet inte, hon kanske hade något annat att göra samtidigt. Ja, men jag menar effektiv lästid här nu. Jag bara tar tid på den stunden då jag satt och läste. Sju timmar, helt fel. Tio. 12,5 okay. timmar tog då för mig att läsa. Vad skulle du uppskatta din lästid till? Jag började på den i morse <laughs> och så var jag klar eh, typ ungefär vid eh, halv sex kanske. Så, nå... så du har sträcklöst den på, på en dag? Ja, men jag har ju ätit så där och så har jag tvättat och diskat. Och så... Nej, men jag skulle nog ändå sju, sju timmar, kanske sju och en halv där kring. Det är snabbt jag... alltså. Ja, men då kanske man inte tar till sig allt som är viktigt i boken också. Jag, jag uppskattar ju att läsa långsamt, det gör jag. Men nu hade vi ju en deadline. Mm. Ja, man vill kunna säga någonting om boken också, inte bara försöka snacka bort den så här. Att, ja, det var en kul det här, då går vi vidare. Inga följdfrågor. <laughs> ja, så är det. Men det var ganska spännande i alla fall att, att se, alltså, att registrera sin, sin egna läsvana och hur lång tid det tar. Jag kan jag rekommendera det? Hade du inget annat att skriva om boken, eller Jo, jo, hon skrev en massa hon... olika saker Det märker att hon nämner hur lång tid den tog att läsa Ja, kanske Men uh, hon verkar inte vara så pepp över den i alla fall Okej, okay. jag var ganska pepp över den Ja Fakt. Men du, alltså, vi har ju pratat lite om, om Vad som händer i boken och sådär Men egentligen det övergripande fenomenet Eller det, det, det som den handlar om Mer övergripande är ju Ovishet alltså, Ovishet eller ovishet Alltså att man inte känner till någonting Om man inte vet –Ovisshet alltså? Okej. Okay. –Ovisshet kan ju också vara att man inte känner till någonting, att man inte är vis. –Ja. –Vad menar du? Och, –Vad säger du? Mer menar du ovisshet eller ovisshet? Ja. Talar du skägget? –Jag menar när man inte känner till vad som har hänt. –Ja, men det kan vara både och. Vara –Då vet jag inte skillnaden på de två. –Man kan vara oviss om någonting. Eller man kan Aha. vara ovis, alltså dum i huvudet. –Ja, inte dum i huvudet. Det andra... Det är ovis, det var bra. Det, det, det finns ju sånt gammalt klassiskt citat, så här, ignorance is bliss. Uh -huh. Och man funderar lite på om det verkligen är så. Det, de föräldrarna som den här boken är baserade på, de undrar ju som fan vad som hänt med deras dotter och vill ju få svar sådär. Men mm. risken är ju när man väl får ett svar att, att det är mycket värre. att det blir mycket värre ja alltså, det, det, det kanske är skönare att inte veta vad som har hänt med barnet än att få reda på att hon har fallit offer för någon så här trafficking här, Så kan det vara. Och... Jag, jag tycker att han fångar ångest väldigt bra. Typ mm. När saker börjar uppdagas alltså och man får den här klumpen i magen som man kan få ibland. Jag tycker att han har fångat det väldigt, väldigt bra. Och man känner ju verkligen med rollfigurerna, tycker jag. Och. För han vänder på detta Alltså i vissa situationer så får han ju reda på olika hemligheter mm. Det gör ju situationen, situationen värre för honom Jag tänker får på ja, ja, att uh, man bara anklaga sig själv För uh, saker som har hänt Att man har uh, man borde ha gjort något annat för att rädda någon eller så Mm, uh. how to save a life of the fray Det typ, den här boken är en 300-siders person den låten kan man säga Mm, mm. är det mm, är det, som... är det du skulle säga? Vad är din slutsats? Föregrep jag dig Nej. Nej, nej. Men jag tycker, jag tycker det är intressant. Det är, alltid, det är svårt att välja. Jag förespråkar egentligen tanken att jag hellre vill veta den obekväma än att leva i någon fantasi. Ja, jag skulle nog säga att jag också gör det. Men samtidigt så, så skjuter jag upp saker just mm. för att jag föredrar fantasin. Jag kanske väntar till allra sista betalningsdagen innan jag betalar fakturer därför att jag inbillar mig att jag har pengar. Ja. När jag egentligen har mi pengar minus det beloppet som är på fakturan. Men det tänker man inte på. Nej, <laughs> precis. Känner du igen det i detta? Nj ja, nej, inte, inte just det exempel. Men att man, att man lurar sig själv sådär på, på olika sätt. Det kan jag känna igen mig Men du, jag, jag kun, jag kun, du nämnde temat med ovisshet. Att, att det är vanligt förekommande, det här det här problemet, vill man veta eller vill man inte veta, bör man veta eller bör man inte veta mm. jag, jag, jag tänkte på tre andra grejer som man ser i romanen också mycket, ett är ju ganska uppenbart det är ju skuld och skam alla rollfigurerna i den här boken känner ju skuld för någonting som man har gjort mot någon någon annan människa tidigt ja. eller inte, något som man inte har gjort, något man något som man kladdar sig själv för, och som man kanske får klandra av andra för. Så alltså det, det är ett himla stort snyftfest i hela den här boken, på det sättet. Att mm. man, man, liksom, man, man må aldrig särskilt bra. Utan man är alltid skuld över någonting. Man känner alltid ånger över någonting. Mm. Det är ju väldigt mänskligt och eh, väldigt det som. <laughs> Sen tänkte jag också på det här med, med att se sig själv i andra. Alltså att man, att man inte bara är en individ vi brukar skoja om det här med att när man sitter på fester och man börjar vara för sig själv och att man, man är nu och man ska fan vara nu också yeah. <laughs> ja, till skillnad från vad liberala teoretiker sa på 1800-talet eller 1700-talet, är äh, ja, skitsamma något tal så replik <laughs> vad var jag inne på vi pratar om det andra, just det här att se, sig andra. <laughs> <Ja>. <laughs> och, äh, se sig själv i andra och se sig själv i andra och äh, i den här boken så, så är det inte så att man är inte nu en helt enkelt man, till exempel Martin hade ju en bror mm. uh, som heter Erik som, som gick bort och han känner sig halv efter det han är inte samma person längre han, han har sett sig själv i en annan och han, han har varit två personer men nu har han bara en och det är hälften så mycket som han var tidigare han känner, sig, han känner sig inte fullständig han har tappat mm. en annan människa mm. och samma sak med, med Tom vi har ju nämnt att hans han under för Martin tidigare Mm. Han, han börjar ju till slut att klä sig som Martin. Han liksom, eh, när Martin måste ta känsledigt så, så tar han hans jobb ifrån honom. Alltså han, han blir ju Martin på sätt och vis. Och det är också, det är också en sån där grej. Man, man märker till och med att han, han tycker ju att, att Åsa, Martins fru, att hon är väldigt attraktiv. Alltså, sån grej. han vill ju ta över Martin helt och hållet. Han vill bli Martin. Mm. Alltså så de här figurerna går ihop på sätt och vis. Och det, jag tycker det, det händer rätt mycket i den här boken. Ja. Kan du hålla med om det? Kan ja. du, kan du, du det <laughs> Det kan jag. Men jag tänkte mer på... Alltså det, det är väl kanske ett annat fenomen egentligen, men det här med six degrees of separation som uh -huh. bygger på en pjäs med samma namn. Alltså att uh, människorna har kontakt med varandra. Alltså <clears throat> de här fyra personerna kommer ju nära varandra utan att de vet om det. Alltså mm. deras vägar korsas på massor olika sätt. Och det är ju det det här bygger på lite grann också, att man har att aldrig mer än sex personer Mellan två människor på jorden liksom. Man kan dra Jag känner någon som känner någon som känner någon som känner Obama liksom. Okej okay. eh, Tror du att det funkar med polpott. Vad sa du? Tror du att det funkar med Pol eh, Alltså jag vet inte om det har gjort några stora studier Som har visat att det faktiskt är så Utan i <laughs> mina form av ah, Är de drar ett Det eh, är det de gör ja. Nej men eh, eh, jag, jag tycker det blir ett att, att han har fångat det konceptet Ganska, ganska bra här också mm, Människor som det... kanske inte tror Att de har, har så stor Kontakt med, med varandra Ändå har det alltså, mm. Tom kanske inte tycker att Magda Är så himla viktig men han blir väldigt påverkad Av vad som händer med henne mm. Ja men det är Vanligtvis så sköts det här väldigt illa i romaner Alltså man, man tänker på Att det är ganska, ganska Märkliga sammanträffanden som gör att just de här personerna Möttes som har det här gemensamt. Så. Och det, jag kände den stör lite grann när jag läste in i labyrinten. Men det överhängande intrycket var ändå att... Ja, men så här hade de visst kunnat ha kontakt med varandra. Liksom. Det, är liksom, det är som ingen, ingen big deal så. Nej, den rent så sådär, om man säger realismdelen som, som jag störde mig på. Om du säger att du brukar störa dig på att det är för, för mycket slump. Liksom. Så, så den, den delen jag störde mig på var att... Att de borde inte kunna åka putta en sån där sten över luckan. Nu, nu pratar du om, nu pratar du om en, ett ställe där barn leker i boken. Mm. Som är en mm. slags labyrint. Ett slags konstföremål som är en labyrint av små stenar kan man säga. Ja, och i den, i den labyrinten finns det en, en bunker. Ja. alltså Bredvid i alla fall. Skjuter man en sten och sedan så kommer kom man åt något duckan till den bunkern. Ja. Och där har där mobboffer kunnat hänga lite för sig själva liksom. Det har som ett hemligt rum för flickor och generationer tillbaka Ja, ja. Och jag menar, och du det, det menar då att, att hur kan de här barnen flytta på den stenen? Ja, som var stor nog att täcka en lucka ner till en bunker Det borde vara en ganska stor och tung sten ja. Men ja. ändå kunde små barn liksom putta bort den Men de kanske, det kanske tog tid för dem att göra det Jag upplevde det inte så i berättelsen Nej, men det, det är ju sällan som, som de tar att de beskriver hur långt till saker tar i och för sig. Men det kan, kan ha varit alla möjliga grejer. Det kan ju vara typ att de hade pinnar under den. Alltså vad som helst som inte nämns egentligen i texten. Ja, men de beskriver det som att eh, de puttar med händerna. Men står det verkligen att den stenen är fett tung då? Nej, men det räknar ju ut om den ska vara stor nog för att täcka en lucka som man kan krypa ner i. Nej, den det behöver inte vara tung för det. Den kan vara typ en, en sandsten. Ja, möjligen. Kan du ha? Ja, jag köper inte. Alltså jag tycker den här boken är ju översållad av misslyckade konstnärssjälar och personer som har problem med förlagen och, och som kanske inte riktigt lyckas skrivas. Alltså det är ju en författarbok det här. Och det är, mm. som jag sa tidigare så är det ju någonting man kan störa sig på, men... För, för någon som själv skriver och som, som går runt i sådana tankar så är det ju faktiskt rätt roligt att läsa. Men Jag kan tänka mig att många är läs på författaren som hjälpte. Ja, jag kan tycka det. Eller jag kan tycka, framförallt journalister blir, kan bli lite trött på. Jag är intresserad av journalistik, men få är så impad av sitt eget yrke som journalister. Ja, det är författare då i så fall. Nej, Tycker inte. Det? Jag kan inte mäta sig med journalister alltså. Tycker inte det. Men carry on. Nej, det var carry-off där. Jag var klar. Okej. Okay. Ja. Vad har du valt för låt till den här fantastiska lilla boken- som man läser på mellan sju och tolv och en halv timme? Jag har valt den fantastiska lilla B-sidan Basriff- från Kents B-sidesamling. Okej. Okay. Ja, och den har jag valt just på grund av det här vi pratade om- om skam och skuld, mm. att det är så centralt tema. Och Jucke sjunger i refrängen, han upprepar- Vad som än har hänt är allt mitt fel- Ja. det är en sån här uppgiven känsla som, som, som också genomsyrar romanen in i labyrinten mm. ja, och han sjunger också om att han, att han är äcklig och fel och den personen han sjunger till är vänlig och snäll och så, sådana saker man, man, man ser verkligen det lägst i sig själv och det bästa i andra Ja. jag kan ju se det, det, det lägsta i Kent alltså att de särskrev titeln Baseliff ja <laughs> <Yeah. laughs> Men jag tänker, det, det är som du pratade om Man ser också det motsatta i, i boken Alltså att man upphöjer sig själv Och ser ner på andra Ja, det, det finns någon slags Jing och yang-effekt kanske ja. Det är svårt att ha jämvikt Man måste vara mer Turrblom för att ha jämvikt mm. Jag tror mer Turrblom är den personen Som vi har nämnt flest gånger i podden Ja, så kan, det är hon och Cratches då minst, De återkommande gäster Och Kate Bush Ja, Kate Bush också Ja, ja men bra val Tack, tack, det är en bra låt. Mm. Vad har du valt då? Jag har valt uh, The Passover- av uh, Soundtrack of Our Lives. Mm -hmm. Varför valt den? Den ger en, uh, en lite så här trygg stämning- om att det finns någon som tycker om en- och som letar efter den. För jag kan tänka mig att- uh, Magda då, barnet som försvann- hon uh, verkar ha känt sig ganska försummad- mycket uh, stora delar av hennes liv- men eh, det fanns ju ändå många runt omkring henne som, eh, som bryr sig och som väntar på henne och, och så. Och det är det de sjunger om i låten också. Mm. Men eh, det är ju synd att, det ska, att, att folk ska vänta med och visa det tills någon är borta liksom. Det är sant. Det är så sant att det, att det verkar när du säger det. Ja, ja, <laughs> ja. Jag fick ju aldrig, jag fick, ja, men fortsätt. Ja, jo, men de säger också i låten så här att man ska acceptera förändring och gå vidare. Och det, det måste man göra, även om det händer något tragiskt. Ja, det måste man. Absolut. Mm. Och det gjorde väl kanske inte föräldrarna riktigt? Nej, men de hade inte fått closure heller. Alltså, Nej, men det, kanske det, man, det, det kan man ju inte alltid räkna med det. att man får. Men det dyker aldrig upp någon info om att hon var död eller så, utan det... Och Nej. det är lättare att gå vidare ifrån att man vet säkert vad som har inträffat naturligtvis. Är svårt för mig att uttala mig ja. om. Jag har ju aldrig haft problem som ens nästan gränsar till detta. Nej. Nej. Nej. Min, min home-knapp på Iphone funkar inte längre. Påfallande ofta i det här avsnittet så bryter jag på göteborgska när jag var lustig. Du bor ju där. Nej, jag bor ju här. Jag bor ju här. Men jag fick aldrig nämna den tredje grejen- som jag tänkte på i boken. Nej ja, just det. Den, den tredje grejen också. Det är faktiskt en grej som vi har nämnt. Vi nämnde den här labyrinten och, och det lilla- gemundanrummet göm, därunder, där under. Den där lilla bunken. Mm. Och labyrintmotivet dyker upp flera gånger i, i romanen. Alltså, att människor är som labyrinter- och att man befinner sig sin labyrint, man hittar inte ut- man kommer bara till sina vanliga punkter- och sliter klytsor om och om igen, liksom- det finns med hela tiden det temat. Uh -huh. och sen, men under fin, under alltså under det som vi är och så är, som är vår tillvaro så finns det någonting dolt. Någonting som vi inte vill som inte kommer upp till ytan. Och det, yeah. och det är det här rummet. Ja, uh -huh. tänker jag. Så det ja, jag tänkte på den bilden. Jag tyckte den var läcker så jag drog den nu. Ja, men det där var det där var bra. Alltså för för det där tycker jag också, jag hade inte tänkt på, på de liknelserna så. Men det blir det blir på något sätt tydligt för alltså att man söker förklaringar till vad, vad man är för någonting. Och hur man har blivit som man är. Och det, det kan ju symboliseras av eh, labyrinten då, att man går där och försöker leta. Men det verkliga svaret är ju bunkern då, och det, det förblir liksom hemligt. Mm, just det. Och även om du tror dig att jag hittat ett svar, så... Kan man ju inte veta om det faktiskt var det som gjorde att, att det blev som det blev. Alltså man kan, man kan ju skylla på eller mena att ah, jag är som jag är för att jag är lillebror eller mellanbarn eller vad man nu är. Men man har ju aldrig upplevt något annat. Man har ju inget att jämföra med andra personer då. Men, eh... Ja, förutom andra personer. <laughs> <laughs> det är en svaghet har... i ditt resonemang. <laughs> Nej, men man, man har ju inte... Man har inte upplevt eh, Något annat än, eh, än Det man upplever men det är så, Och då, det är har man, då har man inga Korrekta jämförelsepunkter Egentligen borde man inte säga någonting alls för du ska hårdra dig Jo men jag tycker man borde säga saker ändå Och det är väl eh, vettigt Att söka svar och leta efter saker Men eh, man bör nog vara ödmjuk Mot eh, till, till de svaren man finner Vilken fin lyckokaka Ja <laughs> Jag tänker på det, på det med att Katja var väldigt irriterad på att hennes föräldrar tyckte att trodde att det var just adoptionen som var det stora som hade format henne då. Men hon hatar ju den förklaringen. Mm. Och menar ju kanske på att det berodde på andra saker, hur föräldrarna hanterar olika, olika saker istället. Men är inte det ett tema i boken också Att, att uh, vi söker svar På för mycket egentligen Att vi ägnar så mycket tid åt att söka svar när, Att vi glömmer att leva Ja, det är väl därför vi pratar om det Ja, jag, jag hade för mig att du menade tvärtom nu Att det är bra, det är bra att söka svar Ja, men uh, för uh, det, beskrivs, det beskrivs som en negativ grej där att hon, hon är lycklig Och sen så sätter den här skolpsykologen Griller i huvudet på henne, Ja, men du kanske är olycklig över någonting. Annat. Du kanske är olycklig över dina föräldrar och då ja. blir, hon, blir hon inte samma solstråle som tidigare utan hon blir lite deppig. Mm. Mm. Så ja, den här skolpsykologen kanske har grävt lite för djupt i henne. Och då går du ju tillbaka till det här Ignorance's Bliss. Ja, fixa inte det som funkar. <laughs> Om det inte är trasigt så fixar inte. Nej. Nej, det är, ju, det, är, det är väl det som är Sig contentam hela romanen, inte det? Nej, det kanske inte är. Självklart Eklunds kontenta i den här verkar vara att beskriva olika sexscener. Det är väldigt mycket nuppande i den här romanen. Ja. På en så på en sån luftig text som man läser mellan sju, på mellan sju och tolv och en halv timme så äger rummen en himla massa samlag som beskrivs i nästan Harlekin detaljrikedom. Vi får till exempel veta att en av figurerna i romanen är stor. Ja. Ja. Men det var inte en jättemycket mer, mer detaljerad beskrivning än så. Ja, men vi får ju också hänga med hur det är när, när vi med någon som är stor. Och, ja. och detaljer runt det. Och sen, sen även andra, andra grejer. Det, det känns som att cg har levts in väldigt mycket i olika sorters människor. Upplever andra sorters människor mm. i och på sig. Mm. Ja, mm. Men det är väl kul. Men, ja. Ja. Ja. men jag tänkte att det är väldigt. Framträdande i romanen, jag undrar ifall, ifall det finns mycket sånt i hans böcker i överlag. Ja, då får du läsa dem och se. Ja, men jag gissar inte. Jag fick ändå mer smaka av Sigge. Ja. Absolut. Jag har ju valt tre böcker här nu. <laughs> ja, berätta vilka tre <laughs> du ska få välja mellan. Mm. Jo, och då har jag gjort så här, att jag har tagit tre böcker som du har valt tidigare, men som jag inte har valt utan någon annan har, har fått gott före. Jag gillar det här temat. Mm, kan jag tänka mig. <laughs> Den första boken jag valt är Expeditionen. Abbea Usman. Ja, ah, precis. Som handlar om... Expeditionen. Eh, ja, precis. Till Nordpolen. Mm, precis. Ett eh, mysterium. Verklighetsbaserat mysterium. Hur du mysterium? Vad sa du? Hur ordet Mysterium. Så som Mysterium. Det låter som att se till mus. Mysterium. Mm. Ja, ja, fortsätt. fortsätt. Eh, nästa bok är, det handlar om dig. Vad är det? Eh, är det vad heter författaren igen? Ja, nu var jag lite kroppig här då och bara skrivit upp bokens titel. Sandra Beyer, va? Ja, det stämmer. Sandra Sara stämmer. Beyer, Beyer i alla fall. Det var från förra, förra avsnittet. Mm. Men förra blev vi. Ja, men då var det länge sedan vi pratade bra. om den. Så konstigt att jag glömde bort det. Ja, och den tredje han är tillbaka som handlar om Hitler som kommer tillbaka till Tyskland. Ja, just det. Han vaknar upp igen. Mm. Sista jag minns är att han sitter i bunkern 45 och så vaknar han upp i nutidens Tyskland. Ja. Och dessa tre har du valt åt mig mm. att välja mellan. Mm. Ja, precis. Jag är ju lite böjd åt den här Hitlerboken faktiskt. För jag har ju varit i Berlin och jag är chusad av staden och av historien där. Men samtidigt så snackas ju mycket om den här Beierboken. Det handlar om dig. Mm. Och det var ju så kul att prata om en aktuell bok idag. Och vi har fått en ja. respons från våra, våra kära, kära åhörare. Så det blir nog expeditionen. Ja, oh, nej, det blir Vegas det bok. Det handlar om dig taget. Det var roligt. Trevligt. Det var roligt. där, ja. ja. Spännande. Ja, men då läser vi den då till nästa vecka. Det gör vi absolut, absolut. Har du som lyssnat till Du med. Vi hörs. Hej! Nej, vi får inte härma sig så Alex Schulman. Vi får en egen. Tack, If!